Egunan entzule gozieri. Se garaia. Bai honan, Fededuna katedrala intzinean. Komertzantak, su prefektura intzinean. Ez dira bat zuen jagerak ez. Baina neiritarrak. Betidanik jokoa errespetatu dutenak, baina hor gehi egida. Zerratik ni, eta ez hauzoa. Utsiko ni, bizi horso baten obra desagertzen? Bai, Elburua kontaminatuen kopurua muristea da. Baina elburuen eta baliabideen artean, betiko dilema, osasuna ala ekonomia. Politikoki zeagiskutsua bai, kumertzantak iritziaren lehen edatzaileak ditugu, eien gibelean urbileko autetxeak dituzte, eta aratago oposizioak nazional mailan. Alde batetik zuzenki biziak babestu behar dira, Mainan bestetik, urte frangoren lana, enpleguak, behaz bizi duin baten baldintzak ditugu. Egunero berrietan, ikertzaileak, medikuak eta espezialistak edozein arglotan egunerokoa azaltzen digute. Mare Juski, hoai, autoritate diskurtsu garbirik ez da gehiago entzungahi. Gure agintariak, etengabe sare sozialen hausien mehatsupean dira ageriko kalteak mugatzeko epe laburrean erabakitzen da. Ezintasuna kontratzeko autoritarismo indagean kudeak eta handiaren ilusioan ez da bai da demokratikoaren instituzioak desbideratzen dira. Hoai, egunero Defentsia Kontseiluan soilik bilanik gabekudeatzen da. Defentsia sekretua da. Baina horren emaitza zein da. Kontsentsu sozial bat Saxtatsiko presdena. Lena. Yen des frango eranzunen zain ta usutan sare sozialetan. Dexi complotisten arrakasta. Keskaga riena, araua errespetatzearen ideia bera desegituz doa. Hemengo komertsanta frango edocin kan xutan abenduaren lehenean dendak irekiku dituzte. Manera onadea, erabaki iraiki onartarazteko artiz Komertzantei, independentei eta langilei. Sehorkie zoberena eta orrundik. Baina atera bide, mirakulurik badea gaur. Mileske esker agetazen zunik eta pasra